Перша книга «Царів», розділ шостий. У 480 році, по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, у 4-му році царювання Соломона над Ізраїлем, у місяці Зів, що є другим місяцем року, Почав Соломон будувати храм Господові. А храм, що його збудував цар Соломон Господові, був 60 ліктів завдовжки, 20 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Притвір, що був перед святим храмом, був 20 ліктів завдовжки по ширині храму і 10 завширшки. Подовжині храму. І поробив у храмі Гратовані лікуваті вікна. Він поставив до стін храму Прибудову з поверхами, Що йшла навколо стін храму, Навкруги святого і всесвятого, І поробив світлиці навколо. Нижчий поверх був п'ять ліктів завширшки, Середній – шість ліктів, а третій – сім ліктів за вширшки, бо з надвору храму навколо він поробив уступи, щоб балки не входили в сіний храму. Як будовано храм, то каміння брали вже готове з каменолому, так що в храмі при роботі не було чути ні молота, ні сокири, ані гуку від якогось іншого залізного знаряддя. Вхід – до нижчого поверху був на правім боці храму І круглими сходами входили до середнього поверху З середнього до третього А як скінчив будувати храм То вкрив його кедровими балками і дошками Він вивів прибудову до всього храму Кожний поверх п'ять ліктів заввишки і зв'язав її з храмом кедровим деревом. І надійшло до Соломона таке слово Господнє. «Щодо храму, який ти будуєш, то коли ходитимеш у моїх установах і виконуватимеш мої присуди та пильнуватимеш усі мої заповіді, поводившися згідно з ними, я справджу на тобі моє слово» що я сказав Давидові, батькові твоєму, і житиму серед синів Ізраїля і не покину народу мого Ізраїля. Так збудував Соломон храм і скінчив його. Він облицював стіни храму зсередини кедровими дошками від підлоги в храмі аж до балок у стелі, пообкладав ізсередини деревом а підлогу храму вистелив кипарисовими дошками. Облицював також кедровими дошками задню частину храму на 20 ліктів від підлоги до балок і відділив її від храму для дебіру, тобто для Всесвятого. На 40 ліктів був храм, тобто святе перед Всесвятим. Кедрина всередині храму була оздоблена вирізбленими плодами і квітами, що звисали. Все з кедрини. Каміння не було видко. Соломон поставив дебір у храмі на те, щоб там поставити кивот господнього завіту. Дебір, все святе, був двадцять ліктів завдовжки, двадцять ліктів завширшки і двадцять ліктів за вишки. Він обклав його щирим золотом і зробив кедровий жартовник. Соломон обклав храм усередині щирим золотом і простягнув завісу на золотих ланцюжках перед Всесвятим, що вкрив золотом. Увесь храм обклав він золотом, увесь храм до кінця, та й увесь жартовник, що був перед Всесвятим, покрив золотом. У Всесвятому зробив він двох херовимів з оливкового дерева, по десять ліктів заввишки. П'ять ліктів було одне крило херовима, і п'ять ліктів крило другого херовима. Тобто десять ліктів від кінця одного крила до кінця другого крила. На десять ліктів був і другий херовим. Обидва херовими були однієї міри і одного вигляду. За вишки один херовим був десять ліктів і стільки ж другий. І поставив він херовимів серед внутрішньої частини храму. Крила ж херовими простягали так, що крило одного торкалось однієї стіни, а крило другого торкалось другої стіни. Другі ж крила їх торкались крило об крило посеред храму. Він укрив херовимів золотом, а по всіх стінах храму навкруги вирізбив подоби херовимів пальм і квіток, що звисали. Всередині і зовні. Хай підлогу внутрі і зовні вкрив золотом. До входу у Всесвяте зробив двокрилі двері з оливкового дерева. Надвірок і одвірки були як п'ятикутник. Зробив так само двокрилі двері з оливкового дерева і виріз бив на них херовимів, пальми та квіти» що звисали, та й покрив їх золотом, тобто обклав херовимів і пальми розплощеним золотом. Так само зробив і до входу у святе. Одвірки з оливкового дерева, одвірки чотирикутні, двокрилі двері з кипарисового дерева, обидві половини одних і других дверей відчинялись до себе і від себе і вирізьбив на них херовимів, пальми та квіти, що звисали, і вкрив їх золотом, що щільно приставало до різьби. Обвів внутрішній двір стіною з трьох рядів тесаного каміння та одного ряду кедрових дощок. У четвертому році, в місяці Зів, була закладена основа храму. А в одинадцятому році, в місяці Бул, восьмого місяця року, скінчено храм у всіх його частинах і за всім його задуманим розподілом. Будував його Соломон сім років.